Словом, я опустив рушницю. Я пішов додому, проклинаючи своє чуйне серце. І знову пес залишився на узлісі. А я йшов і думав, чи варто мені з моїми дивацтвами йти сюди знову? Наступної неділі Мій настрій мало відрізнявся від погоди. На душі було прикро. Уперше, не хотілося йти на полювання. Зникало найменше бажання, коли я думав про той ліс та чорного пса. Лазити полями в таку погоду було безглуздо. А йти в інше місце я не хотів. Це мій ліс. Мій улюблений ліс. Я полював у ньому завжди. Мені не подобалися ніякі інші місця. І ось тепер якась напівжива істота, не даючи спокою, вперто виживала мене звідти. Я людина настрою, а він у мене виявився геть зіпсованим такою дурницею. Тому довелося просидіти вдома ще одну паскудну неділю. А за два дні настала зима і завалила все навколо білим пухтастим снігом. Кудись зник вітер, щоранку притискав мороз, а вдень відпускав. Тепер уже поля були чудовими угіддями для зимового полювання. Майже щовечора падав сніг, а зранку на ньому, наче на чистому аркуші паперу, з'являлися різноманітні сліди записи. А увечері знову наповзали хмари, і сліди припорошувало, залишаючи ледь помітні нерівності, по яких ніхто нічого не зміг би прочитати. Якось увечері задзвонив телефон. Це був Григорій. Здоров, старий. Як поживаєш? Нічого, нормально, відповів я. Скільки зайців убив? відразу запитав він. 0,0. То зливай воду, вже й не застрелиш. Кидай все – Шукай добру пляшку горілки та зотри кулі, про всяк випадок і йдемо на велике полювання. Безумовно йшлося про те, щоб забити Чи Чия смажена печінка не могла залишити байдужим жодного мисливця. «А хто йде?» – запитав я. «Значить так, я, ти, Борис, Семен, Ігор Девидюк з небожем, і Старий, звичайно, якщо з печі злізе». Компанія збиралася досить приємна і треба було готуватися. «І куди ж? На хутір!» «А вже ж!» – відповів Григорій. «Ми з Борисом уже їздили туди, дивилися. Козячих слідів повно, і кабани є. Якесь стадо крутиться, голів вісім. Льоха та поросята, кілограмів по шістдесят. Те, що треба. А один кнуряка вештається – Слідину, як тарілки, кілограмів під триста, не менше. Отож, будеш ставати на номер, шукай одразу дерево, на яке втікатимеш. Добре, відповів я. Матиму на увазі. А пса часом ви там не бачили? Якого пса? не зрозумів Григорій. Ну, здоровезний такий, чорний і обірваний, пояснив я чомусь хвилюючись в очікуванні відповіді. «Ні, не бачили», – відповів Григорій. «А що таке?» «Та я вже два тижні бачу, як він там тиняється». «Ну то чого ж дивися?» – не зрозумів він. «Так не підходить ближче», – збрехав я. «Крутиться недалеко, а на постріл не наближується». «Ні», – сказав Григорій, – «не бачили. Цілий день лазили, навіть слідів собачих не було». «Ну, гаразд. То о пів на сьому, як завжди, у нашій резиденції?» «Так», – відповів він. «Готуйся. Як не вепра, то у того пса обов'язково викоримо». «Напевно, так і буде», – подумав я. Ранок був такий, наче Борис замовив його в області разом із ліцензією. «Кращої погоди годі й сподіватися». Панувала тиша, далеко на схилі виднівся хутір. Сонце тільки збиралося з'явитися, а сніг уже іскрився, мінився мільйонами діамантів. Аж очі боліли. І лише коли ми увійшли до лісу, відразу стало легше. Підігріта розповідями невгамовного Григорія наша компанія була настроєна рішуче. Ще раз перевіряли всю амуніцію, у стволи закладали набої, споряджені кулями. Собаки скавучали і рвалися з повідків у передчутті забави. Тільки старий рипив валянками по снігу, тримаючись за поперек, та щось буркотів собі під ніс. Але все це мене не дуже хвилювало. Той злощасний пес, він чомусь не йшов із голови. Сьогодні, безперечно, він мав прекрасні шанси направитися у кращий світ, адже життя на цьому, думав я, навряд чи могло приносити йому якесь задоволення. І все ж, стоячи на номері, я впіймав себе на тому, що мені дуже шкода бідолахи. Я чекав, що ось-ось почую з якогось боку постріли короткий собачий зойк, після чого зможу вже спокійно ходити сюди, позайців, і взагалі забуду про нього. А якщо... А якщо його виженуть просто на мене? Ну як тоді я поясню, чому не вистрілив? Я вирішив будь-що убити цього бродягу. Хай йому грець, щоб стільки про нього думати. Цієї миті у загінці. Подали голос обидві наші лайки, їхнє надсадне гавкання свідчило, що там безумовно здійнялося стадо кабанів. Нехай там як я відразу забув про пса і стиснув рушницю, автоматично перевіряючи запобіжник. А гавкіт наближався і водночас чувся десь збоку, отже кабани мали вийти на іншого стрільця. Спливали секунди, хвилини, а пострілу так і не було. Звуки гону вже віддалялися. У кущах навпроти хруснуло сухе гілля.